Fresta är en av Upplands Väsbys ursprungliga socknar. Till och med namnet vittnar om forntiden. Namnet Fresta kommer troligen av orden frö och sta, som betyder frodig plats eller Frejas plats. Freja var i den nordiska mytologins fruktbarhetsgudinna. Fresta har också genom tiden varit ett mycket bördigt jordbruksområde med flera stora gårdar. I trakten har också funnits ett stort antal kvarnar som användes för att mala säd till mjöl. Frästadalen består till stor del av gammal sjöbotten. Under mitten och senare delen av 1800-talet dikade bönderna ut sjöarna i området för att få mer åkermark. Den största sjön, elvskön sänktes med nästan två meter och försvann helt. Men det blev inte alls som bönderna tänkt sig. Svanen vid flesta gård blev helt oanvändbar när den inte fick något vatten och istället för bördig åkerjord blev det ett stort område med obrukbar lera. Området där Älvsjön låg kallas idag för Brunnbymosse. Flera av taktens vägar har också fått sitt namn efter det sjövattenrika område det en gång var. Älvhagsvägen, Sjöhagen och Stenbrovägen till exempel.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 Till vänster om ingången till kyrkan finns också en runsten där namnet Vit Karl nämns, vilket inte finns på någon annan runskrift. Gunnar och Sasur delät och resade sten efter Gejbjörn, sin far, sågna Vit Karl i Svarlnäs, honom drar på normen på Åsbjörns skepp. Man tror att Vit Karl kommer från det fornordiska ordet vitt, som betyder trolldomsmedel.